Második rész Véresen, de meg nem törve 1. A brit védelmi minisztérium 2007 februárjában közölte a világgal, hogy bevetésre készülök, hogy egy könnyű harckocsi csoportot fogok irányítani az iraki határ mentén, Bászra közelében. Ez hivatalos volt. Háborúba indultam. A közvélemény reakciója különös volt. A britek fele dühös volt, és szörnyűnek nevezte, hogy a királynő legfiatalabb unokájának életét kockáztatják. Azt mondták, hogy nem bölcs dolog egy királyi herceget háborús övezetbe küldeni. 25 év óta ez volt az első alkalom, hogy ilyesmire sor került. A britek másik fele azonban üdvözölte a hírt. Miért kellene Herinek különleges bánásmódban részesülnie? Micsoda pazarlás lenne az adó pénzét arra pazarolni, hogy a fiút katonának képezzék ki, aztán ne használják. Ha meghal, hát meghal, mondták. Az ellenség minden bizonyja így gondolta. Mindenképpen, mondták a felkelők, akik megpróbáltak polgárháborút szítani irak szerte, küldjék el nekünk a fiút. A felkelők egyik vezetője hivatalos meghívást is intézett. Lélegzett visszafojtva várjuk a fiatal jóképű elkényeztetett herceg érkezését. Volt egy terv számomra, mondta a felkelők vezetője. El akartak rabolni, aztán eldönteni, hogy mit csináljanak velem. Kínzás, váltságdíj, gyilkosság. Ennek a tervnek látszólag egyenesen ellentmondva azzal zárta a szavait, hogy megígérte, hogy a jóképű herceg fülek nélkül visszatérhet majd a nagyanyjához. Emlékszem, ahogy ezt hallottam, éreztem, hogy a fülemhegye felmelegszik. Visszaemlékeztem a gyermekkoromra, amikor egy barátom azt javasolta, hogy a fülemet sebészetileg tűzzék hátra, hogy megelőzzék vagy kiavítsák a családjátkot. Én akkor határozottan nemet mondtam erre. Napokkal később egy másik lázadó vezető az anyámra hivatkozott. Azt mondta, hogy tanuljak a példájából, Szakadjak el a családomtól. Lázadj fel az imperialisták ellen, Harry. Különben figyelmeztetett, vére fog kifolyni a sivatagunkban. Aggódtam volna, hogy Chelsea hallja mindezt, de mióta randevúzni kezdtünk, annyira zaklatta a sajtó, hogy teljesen kikapcsolódott. Az újságok nem léteztek számára, az internet tiltott terület volt számára. A brit hadsereg azonban nagyon is résen volt. Két hónappal a bevetésem bejelentése után a hadsereg vezetője, denett tábornok, hirtelen lefújta a bevetést. A felkelők vezetőinek nyilvános fenyegetései mellett a brit hírszerzés megtudta, hogy a fényképemet szétosztották egy iraki mesterlövész csoport között, azzal az utasítással, hogy én vagyok minden célpontok anyja. Ezek a mesterlövészek elit katonák voltak. Nemrég hat brit katonát lőttek le. Így a küldetés egyszerűen túl veszélyes lett számomra, és bárki számára, akinek esetleg balszerencséje szerencséje volt, hogy mellettem álljon majd. Dennett és mások értékelése szerint golyómágnessé váltam, és ennek az okozója, mondta, a sajtó volt. A bevetésemet lemondó nyilvános nyilatkozatában az újságírókat szitta, a túlhajtott tudósításokért, a vatt találgatásokért, amelyek felerősítették a fenyegetettségi szintet. Apa tábja is kiadott egy nyilvános nyilatkozatot, amelyben azt állította, hogy nagyon csalódott voltam, ami nem volt igaz. Össze voltam törve. Amikor a hír először eljutott hozzám, a Vinzor laktanyában voltam az embereimmel együtt. Egy pillanatra összeszedtem magam, aztán közöltem velük a rossz hírt. Bár hónapokig együtt éltünk, Együtt képeztük ki magunkat, és ez alatt fegyvertestvérekké váltunk, ők most mégis magukra maradtak. Nem egyszerűen csak sajnáltam magam, aggódtam a csapatomért. Valaki másnak kellett elvégezni a munkámat, és nekem örökké együtt kellett élnem a csalódással, a bűntudattal. Mi van, ha bajuk esik? A következő héten több újság is arról számolt be, hogy mély depresszióban vagyok. Egy vagy kettő azonban arról számolt be, hogy a bevetésemben bekövetkezett hirtelen fordulatot én magam okoztam, megint a gyáva történet. Azt mondták, hogy a színfalak mögött én sürgettem a feletteseimet, hogy húzzák ki a dugót.